Hoofstuk 62, Sirenius en Joosef wetywer in liefde om die verlossing van een mensensiel. Joosefse woorde oor broeder en menseliefde, waarom ons mense twee oor, twee oore, maar net een mond het. In die aand het Sirenius aan Joosef gesê, My vriend, my goddelike broer, hoe spuit het my dat ek nie vandag by jou kan oornag nie? En ek betreer dit, dat ek my moorde tot aan die middag aan staatssake moet wy. maar morgenmiddag, rondom drie uur, sal ek weer met Maronius roonies na jou toe kom, dan kan jy om na my oorsichtelike uitleg meer apart en dieper in wei. Want kyk, ek heg baie waarde daaran, dat hierdie mens, wat anders in so rijk is aan kennis, gered word dier die gewaarde levensskool van jou Elohim, wat ek as die enigste ware en levende beskou. En Jozef sê, Ja, vir jywe vriend, dit is reg en billik, want vir die meester is daar niks aangenamer, as het ons ons vijande met liefde behandel en sorg draal vir hulle tydelike en eeuwige verlossing nie. Beskou ons elke sondag as sy afgedwaalde broer, dan sal Elohim ons ook as sy afgedwaalde kinders beskou, in die teenoorgestelde geval, echter slechts as boosaardige skepsele, wat altyd aan sy oordele onderwerp is, en gedood moet word soos eendags vliehe. Want kyk, daarom het die meester ons mense twee oog gegee, en net een mond om mee te praat, so ons met die een oog die mense slechts as mense, en met die ander slechts as broeder sal sien. Indien die mense ons vaal, dan moet ons die broeder oog geopend hou, en die mense oog sluit. Indien die broeders echter voor ons val, dan moet ons die broeder oog sluit, en die mense oog op ons self rug, en op hierdie manier ons as valende mense teenoor die valende broeders sien. Met die een mond echter, moet ons allemaal een Elohim, een meester en een vader belei, dan sal hy ons allemaal as sy kinders herken, want ook Elohim het twee oe en een mond. Met die een oog sien hy sy skepsele en met die ander sy kinders. Bekyk ons mekaar met die broeder oog, dan sien die vader ons met die vader oog aan. Bekyk ons mekaar echter met die mense oog, dan sien Elohim ons net met die skepper oog en sy mond, wat net een mond is, verkondig aan sy kinders sy liefde, maar aan die skepsele sy gereg. Dis is dit reg en billig, dat ons vir ons broer Maronius sorg. Hierby het Jozefse Reneus en Maronius gesien, alby het daarna met hulle gevolg na die stad gegaan, en Jozefse het sy huishoudelike aangeleen tede verzorg.